Oh, oh, oh, oh, Komrade, ik ben zo moeilijk. Zij dat ik haar is, amba, zo zie me potiaan yani, ik rokken aan naat. Saba na, na, na tuan zetarifia bari na mochtasariwaakie. Body wat al burundi onafamilie. Chef, je poké vema tuai liotukuliwa na siree kalami tiuelia kutoa kwenye orodabadi da amba zo hoeita hoeita na wagoinza wengi na kuneri potia oh haba maji. Katika baadhi ya kata za migi mikuwa Ikie wa ule wakisi yasa na kie uchumi mbapo mjini gitega dumu la lita. 20 lina wakati ya faranga 30 na 40. Wakati bujumbura kwenye badhi ya kata, kwenye badhi ya bomba hamna manji. Naani vitengi 1007 na moja na masanduku. Kukuminamu William D. Vive mekamato jumanei katika kata shatanya. Mjini gitega na jeshi la polisi kitengo malumu husika na kupamba na narushwa kanda gitega. Kunaya bila shaka na. Ik ben een goede vriend de familie. Ik ben een goede vriend van de familie. Ik ben een goede Ik ben een goede vriend van de familie. Ik ben een goede vriend van de familie. Ik wat je ngazi ya zijn Hadi tarafa baadhi ya umiliki wa wereld, en Kwa nini die je kunt zien. Inania kunt zien hiyo kwa serikali zien dat je na serikali dat je kunt zien dat je kunt zien dat je kunt zien dat je kunt zien dat je kunt Tume Tumena po wasili kwenye kitu Tokio wawakilishwa Sentebeo huwa Sambamba na mwakilishwa serikali tarafani washauri, shauri e, wa tarafa wili na wa kwenye kitongoje Sentebeo. Unasema ndapo wakati ugote pande usika hazi kuwasili shuhuli huu, huu ahirishwa. Unendelea kusikiliza tarifu ya kabari kama inavikujiya kupitia Radio Isanga Nero. Na baadhi ya wakazi kwenye kata za kusini mwa Mjibujumbura wamepokea vyema hatua ya kupunguza bei ya maji kwenye bomba za umma. Hataivora hii hauo na kuwepo hatua za kuongeza kiwango cha maji kinachotosha. Baadhi wana nanunguniko kutokana na uwepo wa mabomba ambayo hayana maji hapo ni baada ya mamlaka ya ugavio wa maji na umemerele. Kuweka bayana tuwe kupunguza beye maji utoka kwenye faranga kumi hadi kwenye faranga tano kwenye dumu la lita shirini. Na katika makao maku ya siasa mjini Gitega unaripotiwa uhaba wa maji safi katika kata ya Yova mkoa wa Gitega yapata mwezi mmoja wakaazi wa kata hiyo kukumbwa na maradhi wanasema domo la lita 20 linauuzwa kwa sasa kati ya faranga 300 na 400 doro kutoka mamlaka ya ugavi wa maji na umeme kanda ya kati kati mashariki za baini kwa uhaba huo ni kutoka na, na kupanuka kwa mji wa Gitega na kama ripotiwa wakati huu kwenye vyanzo vya, vya maji habari hii ni kwa ripoti na ni kwa mwazetu Jean Didier Racose kutoka mjini Gitega no. unaendelea kusikiliza tarifa ya habari kama inavyo kujia Kupitia radio isanganiro. Bodi ya watalamu wa dawa Burundi wanafamisha kutuopoke vema hatuwe liutukuliwa na shirika la mitiwele ya kutuwa kwenye urodha baadhi ya dawa mbazo itajewa na watu ingi. Dezirevi zimana mkua bodi hiyo ya watalamu wa dawa anasema kuwa mitiwele katika majukumu yake hamna ilia kupanga beye ya dawa. Haitha kiongozi huyo haanasema kuwa mba shirika lake li kushirikishwa Wakati hiyo kuchukua hatuwa hiyo. Hamefameja yobada ya mitiwele kufameja kuwa wanau uza dawa, wanatowa dawa aina jenerike kwa bei ghali wakizi hita ni specialite tumskilize ya kitafsirii wa Narumaldi ni wabivutse urutonde orodha ya dawa inapaswa kubadilika kila mara kulingana na mageuzi kuna dawa mpya zinazovumbuliwa kuna pia zinazo ondolewa kwenye soko tunasikia utata kuhusiana na dawa marufu generic na specialite kulingana na bei yake Katika taasisi tunayoongoza hatukulidhishwa na jina la pharmacie commercial. Sisi si tu wafanya biashara wa dawa, badala yake ni wataramu wa dawa. Tunajiuliza maswali kama wengine endapo orodha hiyo inakuja kusaidia wagonjwa, wanachama wa shirika la bima ya afya watumishi wa umma mutuel. Lipi jambo mpya ili kurahisishia watu hao? Je, hakuna dawa zilizosahauliwa? Kwa nini kuna zungumzo juu ya pandisha zinazopandisha Ni shirika labima ya afya ya watumishi wa uma inayohusika na ukaguzi wa bei ama kuna idara husika katika wizara ya afya. Kosa nilashirika mitiwele, ikiwa kuna haja ya kuingiza dawa marofo jenerike, iingizwe halafu sheria ya bei ya dawa iheshimishwe. Hilo ni jambo rahisi kuwa mitiwele ilinakaa pamoja na waganga wa shirika wake ili kufanya majadiriano kusema dawa generiki ya beinafu ama specialty ya bei hali hilo si kweli hata kwenye orodha hiyo kuna generiki kutoka Ujerumani au Ufaransa za bei hali kuliko specialty kutoka Marekani ama Uingereza kwa swala la bei hali haimaanishi kuwa ni generiki ya bei nafuu Maana kuna generic za behi hali kuliko specialite. Unedelea kusikileza tarifa ya bari kama inavyo kujia kupitia radio isanga Niro. Vitenge miatano sabina moja na masanduku kumina mawili ya divai vimekamatwa jumanehi katika kata shatanya. Mjini gitega na jeshi la polisi kitengo malumu usika na kupambana narushwa kanda ya gitega. Roje ndi kumana kamishu na mkua jeshi la polisi anafamisha kuwa na hiyo itapile kwa kwenye ofisi za mapato OBR ili umiliki ulipe ushauri na faini heka 337 heka 37 kumradhi za mahindi mseto ndizo zimepandwa Jumanne hii katika eneo la Mugerera na Gatwaro ni tarafa Kiremba mkoa au uongozi kaskazini mtaifa hili mkoa mkoa ngozi na viongozi katika sekta kilimo mkoani hapo wameushauri wakulima uhuju mwishaje wa, wa, eh, wa ardhi ya kilimo ili kupambana na magonjwa mimea haswa viwavi ambavyo mara kwa mara vimeharibu zawio hilo katika misimu ya hivi karibuni. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi Apolline Mozagara. Na sasa ukurasa wa michezo na hususan soka. Viwanja vya soka vya kisasa vilivyojengwa nchini vimepelekea soka kupendwa na raia wengi nchini hapa ya anafamisho na mkua kitengo cha mashindanu kwenye chama cha soka burundi FFB. Yusuf Mosi anafamisha pia kuwa hata vipadu vya vilabu vya soka vime kutokana na kuwa viwanja hivyo vinaingiza pesa isi okuwa ndogo tu msikilize. Manufa yako kwa juu, upande wa ufundi vijana unakua mechezea kwenye viwanja ambayo vina vyo vigezo vyote kama yugisi na vyo tuomba cha soka duniani fifa ambayo ndio mfadhili wetu wa kujenga hivyo viwanja. Una kitu ambacho kiliongezeka, upande wa ufundi kwa juu vijana wana tandaza mpira vili kwa kufuata sheria ambazo na wapeo na walimu wao. Kwa upande waki jamipi wanjaitu vinasaidia kivipi kuendereza soka? Vinasaidia kwa juu inakua nafasi moja wapo watu kwe na viwanjani, labda watu kwa wakala maweza sikuwa nani na pia bada ya mtu kufanya kazi ya wiki nzima, inakua nafasi muafaka ya kuweza kupata mapumziko mazuri, lazima sasa vitengenezwe vizuri na viweze kueneza vigiezo vyote vya kumfanya mtiza maji ya weza kuika katika hali mzuri. Na kwa pande wa kiuchumi viwanja ito, vimesaidia kivipi Vinasaidia kwa juu eh, watu wanakuja kwa wingi na alafu inakuwa mapato ya napatikana na vilabu vinanufaika na bada ya vilabu kunufaika inakuwa na wachezaji na wanyo wa nanufaika na inawafanya na wanyo waweza kutumika kwa mguvu moja ili waweza kuzidisha ufundi wawo na wazo kufanya vizuri zaidi ita inazoni kazumumza upande wa kiufundi kuna manufa na alafu pande wa kiuchumi pia manufa inapatikani. Nani wito gani kwa mashabi kiwasoka amba wanaudulia kuona mechi kwenye viwanja hivi? Si tunafamisha ya kama ujiyo wawo e, wanjani inakuwa njia moja wapu ya kufanya klabu, ziweze kunufaika ziweze kupata matunda na haya matunda wachezaji wao na hao wachezaji wanaendelea kufanya vizuri nje wanaonekana na wakionekana wanachukuliwa na ule uozo ambao wanapata huko nje ili ruzuku wanapata wao akiileta hapa nyumbani wakijenga majumba wakinunua magari wakiwapa watu kazi na hii na ni njia moja wapo ya kuweza kuongeza mchango katika uchumi wa taifa Yusuf Mosi alikuwa kijewa na mwendetu Jamari Vianenge kumana ni hadi hapa sina bodi ya Chama cha Taarifa ya bali mchana uweleo, mikutole shukurani wembao mwemtegia sikio, mitambu ilikuwe kiongozo na erike uimara. Tukutani, kuna kumajali wa abadae kwa eri. <mulia>